Svjeti sin, svetog onaj koji u ono vrijeme bio u onoj kući u Kapernaumu nalezi se i danas u mnogim domovima Božim, to jest u mnogim hramovima naše svete crkve širom planete. U ono vrijeme u Kapernaumu bio je u jednom domu, a danas, evo, i u ovom gradu nalazi se u tri doma. Isti on prisutan je i u ovom hramu, prisutan je i u hramu prepodobne mati Paraskeve, prisutan je i u hramu Svete Trojice. prisutanje i u svim hramovima naše svete pravoslavne crkve, u svim manastirima, ne samo naše mitropolije, nego svih eparkija, svete, saborne, apostolske pravoslavne crkve. Onda, u Kapernaumu, u jednom domu, Danas u svakom pravoslavnom hramu gdje se služi sveta i božanstvena liturgija. Obratimo pažnju, braći i sestre, da je dom bio pun ljudi, tako da mnogi nisu mogli ni da uđu u njega. Mnogi su stajali ispred vrata, Iščekujući mogućnost da makar malo priđu, da makar malo ukorače, ne bili i oni vidjeli tog novog učitelja koji ne govori kao mudraci ovoga svijeta, nego govori kao onaj koji vlast ima, koji znanje ima, koji jeste istina koji jeste istinita svjetlost, istiniti život i jedini put koji u život vodi. A vidimo, braće i sestre, i ovu situaciju čudesnu gdje je jedan bolesnik krajnje raslabljen do te mjere da moraju četvorica da ga nose. Ne ni jedan ni dvojica, ne, ni jedna i dvije štaki ili štapa, nego četvorice ga da, da ga nose krajnji raslabljen i on hoće da uđe. Pa kad su vidjeli da ne mogu na vrata, oni se popeše na krov, pa odkopavši krov spustiše ga na čudesan način, zaista čudesan, spektakularan način, Spušti, spustiše ga ispred nogu gospodin. Iako tada ljudi još nisu znali da je u toj kući onaj kome je vaseljena tijesna, tako kaže sveti Hladnika Nikolaj, a kome u isto vrijeme nije tijesan ni u zrnu pijeska. Baš on je bio u toj kući, ima da narod još uvijek nije znao koji ih posjetio. To će ih tek kasnije naučiti i u tu tajnu uvesti duh sveti preko svetih apostola. Ali osjećali su ljudska priroda bolesna, povrijeđena, zbunjena, uprašena. Smrću ranjena osjetili su da je došao neko ko može da pomogne. Pa su se i uputavili uko njega, evo i ovaj povesnik, došao je on da traži sebi lijeka na se način. Mogli bismo, braći i sese, na ovoj priči da se zadržimo danima, godinama, mogli bismo čitav život da provedemo sazrcavajući u priču. A pošto nemamo još uvijek te apetite nego se tek povako trijeznimo, polako iz grobova izlazimo, ubrzajmo ovu šetnju kroz ove nebeske vrtove pune svjetova miomirisnih, to je sriječi Boži. Pa prođimo brzo, jer smo tako navikli, moramo postepeno pa I kroz crkvu postupno se navikavamo na njen vječni ton, a mi slabi pa moramo brzo sve da uradimo, brzo da iščitamo, brzo da odslužimo, sve da skratimo, ne bi li se što prije vratili u svoje grobo, sujetu, strast, obmanu i lašu. vidimo, braće i sestre, kako Bog pomože ovom bolesniku. A pomože mu, jer je veliku vjeru imao i on, i oni koji su ga nosili. Tako i danas, braće i sestre. Bog bi htio da pomogne i može da pomogne. Ali treba i mi malo da se potrudimo, braće i sestre. Evo ga, kako rekli smo danas ovdje Nema potrebe da idemo negdje daleko, da putujemo dugo i skupo i naporno. Evo ga, on je došao ovdje, svaki dan dolezi. Kad god se služi sveta i božanstvena liturgija, taj grad ima čudesnu mogućnost Boga da dočeka sa Bogom da se sretne. Posebno nedjeljni dan, dan gospodin. Evo ga i u današnjem danu. A treba proveriti, braće i sestri, kako mi dolazimo i da li dolazimo. Da li mi vjerujemo, da li se mi trudimo. Vidite, neki od nas izlaze iz hrana. U ono vrijeme u kapternaumu jedno su čekali da uđu, samo da vide... Само до чују да нас људи izlaze iz hrama kasne na sveta bogosluženje ostanu malo prebacujući se sa noge na nogu sami svi na misao sa žaljenjem i željom ceo se tjeniom se tjeni i na kraju izađu iz hrama gledaju rijevo desno možda je stiglo i neka povuka možda treba neku poslati, možda nekome nešto reći, ispričati, popričati se nekim dok liturgije traje, a sve to za posvjedicu ima jačanje bolesti, napredovanje smrt. Tako smo htjeli, tako nam i biva. Niko zna možda više neće ni dolaziti taj čovjek, mada duhom nije ni bio prisutan. A kad bi bilo drugačije, bracu i sestre, kad bismo dolazili ozbiljno usmjereni, nišaneći bolestnim srcem na ikugu u kojoj se nalazi životvorna sila, lijek na iglu koja bi život unijela u naše srce, u naše vene, u našu krv, iglu kroz koju primamo krv Božiju, silu Božiju, život Božiju, zdravlje, mudrost, svjetlost i svetost, bilo bi drugačije, ali treba to projaviti. Ako mi ne možemo, braćo i sese, da izdržimo malo na liturgiji, nema tu pomoći, nema tu napretka. Da ne govorimo o onima koji uopšte ne dolaze. To je smrt. Konstatovana smrt. Da li će čovjek ustati iz groba, to je drugo pitanje. I ima nade, ali to ustajanje treba da bude posvjedočeno pokajanjem i prisustvom. A oni koji dolaze pa izlaze, koji preskaču u liturgije, dođu jednom, dva, tri puta godišnje, i to, braći i sestre, ništa ne valja. Bolest napreduje, smrt napreduje. Pogledajte ovog bolesnika kako nas posramljuje, braći i sestre. On koji tada nije ni slutio ono što mi danas imamo i u što treba da vjelujemo kad idemo na sveta bogosluženja. On je projavio čudesnu revnost i čudesnu vjeru kako ćemo danas vrlo rijetko sresti među pravoslavnim hrišćanima. Pogledajte njega koji se ne žali što je bolestan. Mi danas malo nam se zavrti u glavi Malo nas tomak zavoli od prejedanja, malo nam se smuči od neprestanog gledanja bespislenih sadržaja na televiziji i naopake perspektive ovoga svijeta i njegovih medija, njegovog doživljaja, koji ako čovjek prijma, izvrme ga naopako. Pa onda i ne možemo na liturgiju. Ako nam se neka obaveza nametne, odma se vezujemo i odvezujemo od života. Ko neko ponudi neki dobar vikend, dobro organizovan, možda skijanje, planinarenje, neko putovanje u odmak zagrećemo, ne valja brći se. Povest napreduje, smrt napreduje. Pogajite ovog pobesnika Četvorica ga nose na svetu službu. Četvorica ga nose na liturgiju. I to ako ne može na vrata jer je hram pun, ulaze preko krova, braći se, čudesna priča, zaista čudesna. Četvorica, to je petorica, penju se na krov, možemo samo da prepostavimo šta su oni radili, kako su oni uspjeli da se popnu. Kakva, kakva je to vjera bilo u njima, i neka čudesna hrabrost. I postavljaju ga pred svetoga gospoda da ga iscijeli. E to je, braću i sve se ono što privlači silu Božju i milost Božju. Tako bi trebalo da bude i sa nama, da Nema prepreka kad dođe dan Gospodnji da odlazimo na svetu službu Božiju sa Bogom da se sjedinjujemo. Ne da nas isili od fizičkih slabosti. da i to Gospod može vrlo lako, ako je to na spasenje i isceljenje duše koja je pretežnija od tijela. Nego da nas oslobodi od grehova naših braća i sestre. Tih rana, rana, od kojih potiču i spoljašnje tjelesne bolesti. Da nas isili od grijeha koji za posredicu ima smrt i vremenu i vlječnu. To je ono što Gospod nudi i ovom gradu i svima onima koji u njemu žive. I svim onima koji žive na ovoj planeti. Ali... Mi, braćo i sestre, to ne prepozna smo i vrlo slabo se odazivamo. Zato smrt tako napreduje, zato je bovesti tako mnogo. Duhovnih bovesti. Strašno pomračenje. A evo ga, gospodi, danas ovdje i može da iscijeva. Pri tome, vidimo, braćo i sestre, iz ovog svetog evanđelja da književnici pomisliše u sebi kad je gospod otpustio grijehe ovom bolesniku ukazavši da je to uzlo knjigove bolesti rekaš imu otpuštiti se grijezi ustani uzmi odar svoj idi i odmah ustade uze odar i poče da hoda a književnici pomisliš u sebi ko je ovaj da grijeh je otpuštak, sablazniše se. I šta se onda događa, braći i sestri? Obratite pažnju. Gospod vidi srca njihova. Zato što su oni te pomisli imali unutar sebe, u svojim srcima. I odmah Gospod oprimećuje i upozorava. Tako i danas. Svi mi koji se sabiramo u svetim hramovima, I mi koji smo danas ovdje sabrani, sve nas, braću i sese, Gospod gleda u srce. Sve vidi šta ko u ovom trenutku misli, če su mu misli, šta on misli. Sve vidi. I tako nas i gleda, tako nas i doživljava. Kako mi spolja izgledamo, kakva je naša spoljašnja poza, to Gospod ne vidi, on gleda naše srce, I ono što u njima pomišljamo i imamo. I daje, braći i sestre, odgovor upravo na potrebe srca. Zavud mi dolazimo ako nama srcu nije potreban Gospod. Ako ga mi srcem ne prizivamo. Ili ako ga ne prizivamo, upomoć da nam pomogne da do srca dođemo da bi ga srcem tražili i iskali. I u srcu našli, imali. I sa takvim srcem i u vječnost prešli. Zato naša Sveta Crkva danas svima nama predstavlja velikog učitelja, braće i sestre, duhovnog života, velikog učitelja osvajanja srca velikog učitelja molitve, velikog učitelja umno-srdačnog delanja, svetog oca našeg i učitelja crkve Grigorija Palam. Nogi od nas možda po prvi put čuju za njega najveći broj nas, o njemu ništa ne zna. Mnogi od nas i ne interesuje ko je on. Međutim, vidimo da je u crkvi danas drugačije raspoloženje. Danas crkvu ništa drugo ne interesuje, mislim na naše interesovanja, hoće baš njega da istakne. I to ne samo u ovom hramu, braći i sestre. Danas su ikone svetog Grigorija Palame u svim pravoslavnim hramovima. Zašto? Zato što je danas druga nedelja posta koja je posvećena njemu. Nedelja svetog Grigorija Palame. Nemamo kut braću i sestre. Moramo ga svesti, moramo ga moramo se upoznati sa njim, jer je takva blaga volja božlja. Bog hoće, braće i sestre, a ne otaci majka svetoga Grigorije ili njegov džedi baba ili stričevi i ujaci da ga predstave nama, nego Bog, otac naš, Gospod i spasitelj naš, Isus Hristos i Duh Sveti hoće danas da svi mi obratimo pažnju na njega. Jer smatra Gospod da je on mnogo važan za sve nas. A zašto je važan, braći i sestri? Recimo u nekoliko rečenica jer je Sveto Grigori je velika ličnost, i o njemu se treba i više reći, pogotovo danas, kad se o njemu vrlo malo zna. Ali recimo nekoliko riječi praznika radi izražavajući blagodarnost njegovom velikom trudu i pastirjskoj prizi prema Sadu Hristovom pa i ovom današnjem. Važnost njegov braća i sestva u tome Što je ponavljao ono što je naučio od svojih učitelja, ono što je naučio od njegove svete crkve pravoslavne, čije si vjerni i pastir dobri i čuvar sveti i strašni za sva jeretička buncanja, za sva jeretička umovanja veliki sin crkve i strašni protivnik neprijatelja istine Božije protivnika istinite vjere čistoga pravoslavlja. A čuvao istinu jer je znao da se samo kroz istinu i na ta vrata može ući u život vječnjeg. I učio je i sestre isto ono što slučili sveti apostoli a znamo da su apostoli govorili samo ono što im je duh sveti dao da govore tako i sveti Grigor je povaman, nije ništa imao od ljudskog mudrovanja, nego je govorio nauku duha svetoga nauku Božju spasonosnu, životvornu isceliteljnu nauku isceljujući dušu i seljući srce, um i osveštavajući i tijelo ljudi. Jer i tijelo je, braći i sestre, za carstvo nebesko. I tijelo je vrlo važno. Ne može se bez tijela. I učio je narod da se drži crkve Božije. Učio je da se drži Svetoga Evanđelja, životvornih zapovijesti gospodnjih, učuje narod da se drži svetih bogosluženja, učuje narod da se drži svetih tajni posebno svete liturgije, da se pričešćuje životvornim tijelom i krvlju Hrista gospoda, da se drži asketskog života, podvižničkog života, posta, bdenja, molitve, da se čuva grijeha u svim vidovima, od stomaku ugađanja, pa sve do satanske gordosti, da se čuva jeresi, da se čuva neistina, da se čuva zabluda, prijeteći ognjem neugasivim i mukom vječnom, svima onima koji ne održe zavjet, sklopljen sa Bogom i spasom našim kroz svetu krštenje i kroz svetu crku. Njegove besede su pune tih prijetnjih braća i sese kojima upozorava i strahu Bože mučuje svoje stado da se ne igraju sa životom, da se ne igraju sa vječnošću ukazujući u isto vrijeme i put vječnog života. Istina, uzak put, istina put kojim vrlo malo ljudi ide, a i danas vrlo malo, ali jedini koji vodi u život vječni. Ukazujući nam sve to predanje naše crke koje moramo držati, na sve to dogmate koje moramo imati u srcu, na odanost, Svetim saborima naše vaseljenske crkve i na aktivno držanje zapovjesti gospodnje. Jer je znao, braćo i sestre, da se samo kroz takav način života čovjek može iscijeliti, izliječiti, prosvetiti, očistiti i obožiti. I upravo u tom krajnjem stepenu iseljenja, to jest oboženju, on je vidio cilj i svrhu stvaranja čovjeka, vidio cilj i svrhu crkve pravoslavne i svega onoga što nam nudio, jer je sam posjetio, braća i sestre, da je to moguće. On je da je moguće da se čovjek sjedini sa Bogom. Na vrlo konkretan način. Da se čovjek sjedini sa Bogom blagodatnim energijama kako je učio. Energijama koje ishode iz bića Božeg i osveštavaju čovjeka. I um, i srce, i volju, i tijelo. I on je to osjetio, braće i sestre, I pozivao je, kao pastir dobri, svu braću i sestre da idu tim putem, jer ni nije želio to da ima samo za sebe, nego je htio svima da pomogne da do toga dođe. Da se sjedinimo sa Bogom, braći i sestre, da se obožimo, primajući blagodat Božju, A blagodat Božja je besmrtna, vječna, Netrugažna, sveta, svijetla, braće i sestre. To je najveća dragocijenost. Od blagodati Božje nema ništa uzvišenije, braće i sestre. Zato primjećujete kako crkva Božja čuti kad mi tražimo od nje neka blaga, neka imanja. Mnogi od nas su se razočarali jer crkva ne reaguje na njihove probleme. Te nema ovoga, te nema ovoga, nema posla, nema ovoga, nema švenjitbe, nema para, nema napretka. A crkvo čuti srpljivo nećešo male da nam boli zbog to neozbiljnog ponašanja, bilo neuspelnog doskog Mada, kad dođe rime krenu i šamari, bovesti, poniženja, krize, da se puzi malo po zemlji, da bi čovjek bolje prepoznao i sebe i ono što treba da ište. Ali čuti gospod, braći i sestre, i pomaže nam da shvatimo da on nije došao da bi nam to dao. To znači da nam neće dati, ali to nije najvažnije. Nije te on stvorio da bi ti plovio na nekom brodu, na nekoj jachti, lađi, avionu, da bi uživao u zemlji, u vremenu, u prostoru, kratko, minut, dva, godinu, dvije, vijek dva vijeka, deset vijekova. Nije došao da ti poželi sto godina da živiš nego te stvorio da bi bio vječan, neprolazan, besmrtan i u toj vječnosti svjestan. Imaš svoju ipostra, svoj identitet, imaš svoje ime u vječnosti. Da budeš upisan u knjizi živi. Zato, brađe i sestre, nemojte da se zbunjujete kad crkva to je Gospod, jer Gospod i Glava ljekve, ne reaguje na naše pijačne prozbe. Ili kako je Mladika Nikola govorio za te molitrenike koji od Gospoda traže da im napuni džepove, on je to nazivao torbarenje. To je jedan vrlo nizak nivo svijesti. Nećemo to nazvati pobožnošću, jer to se pobožnošću nema nikakve veze. To je jedno nisko i ružno. Krišćani pravoslavni braći i sestre traže Boga, a cijeljivaju Božlje, ali Boga traže. Poštuju tvorevinu, ali tvorca traža. Poštuju stvoreno, ali teže nestvorenom. Poštoju svjetlo sunca, ali traže netvarnu, vječnu, besmrtnu svjetlost da imaju u srcu, da se prosvete njome. E to je, braći i sestre, naš sveti otac Grigorije Palama, govorio i moj jako dubok doživljaj svega toga, kao malo kobraćice se mogao da ga izrazi, I zato crkva danas podiže ovdje pred svima nama da dobro zapamtimo tu vičnost, to ime i da se malo zainteresujemo za ono što je on govori, učio i prije svega za način njegovog življenja, metod njegovog življenja, odnosno isseljenja, takozvani isihastički način života umno, bezmoglije, tihovanjem, čiji je podvižnik bio i učitelj i propovjednik bio. A on je, braćo i sestre, brat u duhu našeg svetog oca Save. To je da da kažemo, družina, braćo i sestre, svetih jeraraka, Vasilija Velikog velikoga Jovan nazvot usto Grigorije Bogoslov, Atanasije Veliki, Kirilo Jerusalimsko, Aleksandrijsko i svih drugih jerarha naše crkve, velikih učitelja, prosvetitelja, našeg oca Save. Evo mi Sveti Grigorije, po to je to je ta družina. Oni su u opštenradi koji braće i sestre, jer ih je jedan duh nadahnjivao. I podizao u različita vremena da govore o vječnom Bogu i da narodu nude vječnost, da ga pozivaju da ide tim putem koji u vječnost, u vječni život vodi. A taj put je naša sveta pravoslavna vjera, braći i sestri. Zato treba je ozbiljno shvatiti, nemojmo da padamo na nivo obrednosti, te bolesne pobožnosti koja ne hrani, koja ne iseljuje, koja ne liči, koja ne spasava, braću i sest. Ne spasava. Ta pobožnost ne spasava. Jednom u crkvu godišnje to ne spasava, braću i sest. Poštjenje ovako i onako, to ne spasava. To, je, to, je, to, to nije život. To nije ni životarenje, braću i sest. I onda je bolje ne tim putem. Bolje je vratiti se u kafanu Možda će neko nedoknujuće za šankom da dođe bolje nego tako polu živo, polu mrtvo u hramu. Jedva čekajući da izađemo iz njega i da se utopimo u sujetu ovoga svijeta. A tamo, braće i sestre, danas nećite čuti za svetog Grigorija Palama. Pogledajte danas i izvrtite sve kanale, izvrtite sve novinu. Nema tamo svetoga Grigorija Polane. I nikad ga neće ni biti, braćo i seste. Jer to je svijet, to je duho ovoga svijeta, koji uzluga žih. I on se svetitelja Božji boji. Boji se njihovog učenja, boji se njihove mudrosti, boji se njihovih propovjedi, boji se njihovih imena. Zato ih niđe i nema, braćo i seste. Kao što ni u crkvi Božja Nema imena ljudi ovoga svijeta, veliki, mudri, svi su dobrodošli od crkve, ih nisteče kao uzor. A ako su izredito svjetskog nastrojenja, njima u crkvi nema mjesta, jer je crkva tijelo Hristovo, a u Hristu grijeha nema i tamo sa njim nema ništa, tamo sa svjetlovošću nema ništa, braći i sestri lažca, iso, nema ništa, džavo sa Bogom, nema ništa zajedničko braće i sestre. Tako i velika je razlika, veliki jaz između crkve Božije i duhovoga svijeta. Zato ispitajmo sebe, braće i sestre, i dok ima vremena, priđimo gospodu, raslabljeni, jer jesmo raslabljeni, ništa manje, Šta ništa manje, mnogo više nego ovaj što je došao u Kapernaum, jer on je projavio veliku krepost duše, veliku silu volje. A mi smo raslabljeni, vidi se po tome kako dolazimo u hramove Božije i kad dođemo kako stojimo u njima. A dođemo, braće i sestre, i tako raslabljeni, uporno stojimo, ne samo jednog dana, nego dolazimo češće. Da nas Gospod vidi, jer gleda nas Gospod, ponavljamo, gleda nas u srce, te vidi kako odstojaš, kako stojiš, kako se trudiš, kako trpiš bolove u nogama, u kičmi, u glavi, u leđima, mučnima. Sveto to Gospod, braći, se gleda i traži dobar premutak da te iglom dodirne u srce i da ti olije svoju blagodatu da počne svjetlost, da ti svijetli iz srpca netvarna, blagodatna, tavorska svjetlost. Daj Bože da molitvamo svjetlog Oca našeg Grigovija po vame, i mi, braćo i sestre, istrajavajući na ovom putu primimo svjetlost i okusimo kako je dobar gospod Bog naš. Аминь, Боже, да.